Əl-Əhqaf surəsi, 35 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Ha-Mim Ştabın nazil edilməsi yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibi Allah tərəfindəndir. Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları ancaq haqq olaraq və müəyyən bir müddət üçün yarattıq. Kafirlər qorxudulduqları şeylərdən üz döndərdilər. De, mənə bir xəbər verin görüm. Sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz yer üzündə nə yaratmışlar? Yoxsa onların göylərdə bir şərikliyi var? Əgər doğru deyirsinizsə, mənə bundan əvvəl sizə nazil olmuş bir kitab, yaxud elimdən qalan bir şey gətirin. Allahı qoyub qiyamətə də ki, özünə cavab verə bilməyən bütlərə ibadət edən kimsədən daha çox azmış kim ola bilər? Halbuki bunlar onların ibadətindən xəbərsizdirlər. İnsanlar məhşərə toplanacaqları zaman, Bunlar, bu bütlər onlara, müşriklərə düşmən olacaq və onların ibadətini inkar edəcəklər. Ayələrimiz onlara açıq aydın olaraq oxunduqda, kafirlər özlərinə gələn barəsində, bu, aşkar bir sehirdir deyirlər, yoxsa onlar onu uydurmuşdur deyirlər. De, əgər mən onu uydurmuşamsa, siz məni Allahdan qurtara bilməzsiniz, o sizin Quran barəsindəki dedikodularınızı daha yaxşı bilir. Mənimlə sizin aranızda onun şahid olması kifayətdir. O, bağışlayandır, rəhmədəndir. De, mən peyğəmbərlərin birincisi deyiləm. Mənimlə və sizinlə nə edəcəyini bilmirəm. Mən yalnız mənə vəh olunana tabi oluram. Mən ancaq açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm. De, birdeyn görək, əgər bu Allah dərgahından olsa, siz onu inkar etsəniz. İsrail oğullarından da bir şahid, onun özü kimisi ilə şahadat verib iman gətirsə və siz təkcəbbür göstərsəniz, zalım olmazsınız mı? Allah zalımları doğru yola müvəffəq etməz. Kafil olanlar iman gətirənlər barəsində deyillər. Əgər yaxşı bir şey olsaydı, bu işdə işte bizdən qabağa düşə bilməzdilər. İman gətirərdik. Onlar Quranla doğru yola gəlmədikləri üçün bu çöhnə yalandır deyəcəklər. Onlardan əvvəl Musa'nın Rəhbər və mərhəmət olan kitabı var idi. Bu, Quran ərəb dilində təsdiq edən, zalımları qorxutmaq və yaxşı əməl sahiblərinə müjdə vermək üçün olan bir kitabdır. Şübhəsiz, Rəbbimiz Allahdır deyənlərin, sonra da möhkəm duranların heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəmqüsrə də görməyəcəklər. Belələri cənnətlikdilər. Onlar etdikləri əməllərin əvəz olaraq orada əbədi qalacaqlar. Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik. Çünki anası onu zəhmətlə gəzdirmik, əziyyətlə doğmuşdur. Onun daşınma və süddən kəsilmə müddəti 30 aydır. Nəhayət insan kamillik əddinə yetişib 40 yaşa çatdıqda belə deyər. Ey Rəbbim, mənə, həm mənim özümə, həm də ata-anama əta etdiyi nimətə şükr etmək və sənə xoş gedə Nəslimi əməli salih et, mən sənə tövbə etdim və şübhəsiz ki, mən müsəlmanlardanam. am. Belələri yaxşı əməllərini qəbul edəcəyimiz, günahlarından keçəcəyimiz və onlara verilmiş doğru vədə görə cənnət əhlük ərisində olacaq kimsələrdir. Ata-anasına, fuh sizə, məndən əvvəl neçə-neçə nəsillər gəlib getdiyi halda, siz mənə dirildilib qəbirdən çıxarılacaqımı vəd edirsiniz deyən kimsəyə, Valideynləri Allahda mədəd diliyərək, vay halına, inan Allahın vədi haqdır deyərlər. O isə, bu qədimlərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir deyə cavab verər. Belələri özlərindən əvvəl gəlib getmiş və insanlardan ibarət ümmətlərlə birlikdə haqlarında əzab sözünün gerçəkləşdiyi kimsələrdir. Onlar doğrudan da ziyana uğrayanlardır. Həminlə nitdiyi əməllərə görə dərəcələri vardır ki, Allah onlara əməllərinin əvəsini versin. Onlara əsla haqsızlıq edilməz. Kafir olanlar cəhənnəm oduna göstəriləcəkləri gün onlara belə deyiləcəkdir: "Siz dünya həyatınızda bütün gözəl olan hər şeyi xərclədiniz. Onlardan ləzzət aldınız. Bu gün isə yer üzündə nə haqq yerə təcəbbür göstərdiyinizə və hidayətdən çıxmış fasiqilər olduğunuza görə həqirətli əzabla cəzalandırılacaqsınız. Ad qövminin qardaşını budu da Bir zaman o özündən əvvəl də, sonra da peyğəmbərlər gəlib getmiş, əhqaftı olan qövbünə belə demişdi. Allahdan başqasına ibadət etməyin, mən böyük günün sizə yüz verəcək əzabından qorxuram. Onlar, sən bizi tanrılarımızdan döndərməyə mi gəldin? Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyini gətir görək deyə cavab vermişdilər. Bu demişdi, ancaq Allah bilir, mən sizə yalnız mənimlə göndərilənləri təbliğ edirəm, ancaq mən sizin... Cahil bir gövm olduğunuzu görürəm. Onu vadilərinə tərəf üst tutub gələn bir bulut şəkilində gördükləri zaman, bu, bizə yağış yağdıracaq bulutdur, dedilər. Xeyr, bu, sizin tez gəlməsini istədiyiniz şeydir. Bir küləkdir ki, onda şiddətli əzab vardır. O, öz Rəbbinin əmri ilə hər şeyi məhv edər. Onlar səhər çağı elə bir vəziyyətə düşdülər ki, evlərindən başqa heç bir şey görünmədi. Biz günahkar qövmü belə cəzalandırırıq And olsun ki Biz onlara verdiyimiz imkanı sizə verməmişdik Biz onlara qulaq, göz və qəlb vermişdik Lakin nə qulaqları, nə gözləri, nə də qəlbləri onlara heç bir fayda vermədi Çünki onlar Allahın ayələrini bilə-bilə inkar edirdilər Onları isteyza etdikləri əzab sardı And olsun ki Biz sizin ətrafınızda olan məmləkətləri məhv etdik Bəlkə imana qaydalar deyə Ayələri onlara təkrar-təkrar göstərdik Bəs ne üçün Allahı qoyub Yaxınlaşmaq məqsədi ilə Tanrı qəbul etdikləri onlara kömək etmədi Onu da xatırla ki Bir zaman bir dəstəcini Quranı dinləmək üçün sənin yanına göndərmişdik Onlar onu dinləməyə hazır olduqda Bir-birinə Qulaq asın dedilər Və Quran oxunub qurtardıqdan sonra Qorxudanlar isfəti ilə öz qövümlərinin yanına qayıtdılar Onlar dedilər Ey qövmümüz, biz Musadan sonra nazil edilmiş, özündən əvvəlkiləri təsdiq edən, haqqa və düz yola yönəldən bir kitab dinlədik. Ey qövmümüz, Allahın carçısını qəbul edin və ona iman gətirin. Allah günahlarınızdan keçər və sizi şiddətli əzabdan xilas edər. Allahın carçısını qəbul etməyən, yeryüzündə qaçıb canını ondan qurtara bilməz və ona Allahdan başqa kömək edən dostlar da tapılmaz. Belələri açıq-aşkar haqq yoldan azmışlar. Məğər onlar göyləri və yeri yaratmış və onları yaratmaqdan yorulmamış Allahın ölüləri də diriltməyə qadir olduğunu görüb anlamırlar mı? Bəli, o hər şeyə qadirdir. Kafirlər cəhəllə moduna göstəriləcəkləri gün onlardan soruşulacaqdır. Məğər bu doğru deyilmi? Onlar: "Bəli, Rəbbimiz hamd olsun ki, doğrudur" deyə cavab verəcəklər. Allah buyuracaqdır: "Elə isə küfr etdiyinizə görə də adın əzabı." Ya Rəsulum, Peyğəmbərlərdən əzim sahibləri olanların səbr etdiyi kimi, sən də səbr et. Müşriklərə tez əzab gəlməsini istəmə, onlar vəd olunduqlarını görəcəkləri gün, gündüzün ancaq bir saati qədər dünyada qaldıqlarını sənacaqlar. Bu bir xəbərdarlıqdır, fasik bir qövvdən başqası da heç məhv edilərmi?